Bosgarren unitatea, zea tala, goazen zinemara. Zora garria iruditu zait, nire ustez oso landua dago, baina marrazki bizidunetako filma izan da ere, en ituzke umetxikiak ekarriko, oso tristea eta mami handikoa dela uste dut. Ba, niri, erabilitako euskalkiak, sinesgarritasuna ematen dion arren, batzuetan ulertzeak osta egintzait. Eta tarte batzuetan ez dut istorioa ondo ulertu. Naiz eta marrazkiak oso ondo eginak dauden eta benito lertxundiren musika asko gustatu zaidan, ez da nire guztoko izan, luze egia egin zait. Niri izugarri gustatu zait. Nahiko negar egin dut, oso unkigarria eta ederra iruditu zait. Balia bide gutxirekin egin badute ere, emaitza zoragarria da. Ni zearo harritu nau, aregeiago, aho bete hortzutzi nau beinda berriz. Asieran, pertsona jak identifikatzea kostatu bazaitere, aria hartu dudanean oso gustura ikusi dut filma. Nire marrazkiak etzaizkit egokiak iruditu. Naiz da politak diren, nire ustez, egin dituztenak moderno egiak dira, haina espaldiko kontua kontatzeko. Ni oso marrazkizalea zalea espanaiz ere, filmaren erritmo biziak berehala harrapatu nau. Oso gustura ikusi dut filma.